Kilenc. Never mind the bollocks. 1976-tól 1977-ig. 1976. augusztusára a Virgin nyakig volt a pácban. Próbáltunk leszerződtetni egy agresszíve punk zenét játszó, feljövőben lévő bandát, de mintha mindig mindenről lemaradtunk volna. A Boomtown recről például azért csúsztunk le, mert makacsú ragaszkodtam a szerzői jogokhoz, amit viszont másnak adtak el. Egyszerűen képtelenek voltunk olyan új együttest találni, amelyikkel kikecmereghettünk volna a csávából, és lemoshattuk volna magunkról a hippi kiadó címkét. Ezen kívül más gondjaink is akadtak. Szerzői jogvitába keveredtünk például a gonggal. A zenekar néhány szakállas, hippi öltözetű, hosszú hajú kaftámban és szandában füvező rajongója ellepte a Vernon Yardi irodánkat, majd a kanapékon heverészve eltöltötték nálunk a délutánt, közben a Gong, Harry Cao és Michael Field zenéjét hallgatták. Úgy néztek ki, mintha papok vagy táltosok lennének. Rá akartak venni, hogy írja alá a petíciójukat, aztán végül elmentek. Az ajtóig kísértük őket, megköszöntük a látogatást, udvariasan elvettük tőlük a bőkaftánok alá rejtett lemezeket, póstereket, hangszállagokat, tűzőgépeket, sőt, akat olyan, aki még egy telefont is el akart lopni. Mosolyogtak, hogy rajta kapták őket, és jókedvűen távoztak. A Portobello ródik követtem őket, és figyeltem, ahogy szétszélednek a piaci gyümölcsárusok között. Az egyikük megállt, hogy datóját vegyen, és amikor az árus odaadta neki a gyümölcsöt, egy rózsaszínre és zöldre festett hajú oldalról borotvált fejű srác sétált el mellette. A kaftános gongrajongók értetlen képpel bámultak a pánkra, aztán fogták a tojákat és odébáltak. Tíz perc múlva itt vagyok, mondtam Penninek az asszisztensemnek. Elindultam a Portobello ródon és férfi fodrászatot kerestem. Mennyit vágjak? kérdezte a borbély. Itt az ideje egy kis megújulásnak feleltem. Vágjon úgy 40 centit, aztán meglátjuk végre, mi van a hosszú hajam alatt. A Hetfield and the North vagy a Tangerine Dream helyett egy sor új zenekar neve jelent meg a hirdető oszlopokon, mint a The Damned, a The Clash, a The Stranglers és a legismertebb, a Sex Pistols. November utolsó hetében épp dolgoztam, amikor Simon alattam lévő irodájából különös zene ütötte meg a fülemet. Soha életemben nem hallottam még ilyet, ezért lerohantam Simonhoz. – ez? kérdeztem. – Egy szexpistolszám, az Anarhinde UK. – És hol áll a ranglistán? – Tök jó helyen, – ismerte be Simon. – Tényleg remekül állnak. – Kinél vannak? – Az Eminél. Én néhány hónapja elhajtottam őket, talán hiba volt. Volt valami annyira nyers és erőteljes abban a számban, hogy elhatároztam, megpróbálom visszacsábítani őket hozzánk. Pár nap múlva felhívtam Leslie Hilt az EMI ügyvezető igazgatóját, és mivel egy ilyen fontos és elfoglalt embert, nyilván nem tudtam elérni, ezért nagyjából a következő üzenetet hagytam a titkárnőjénél. Ha meg akar szabadulni ettől, a botrányos és zavaros bandától hívjon fel. A titkárnő fél óra múlva visszahívott, hogy az emi köszöni szépen, de teljesen elégedett a Sex Pistols-szal. Még aznap este december elsején, 5 óra 30 perckor, a Sex Pistols lázba hozta az országot. Bill Grandi meghívta őket a Today című műsorába. Épp egy kiadós evésivásról érkezett a Punch étteremből, és a stúdióban látta, hogy négy meghívott vendége is kissé illuminált állapotban van. Elkezdett velük frostlizni, olyan nagy zeneszerzőkhöz hasonlítva a bandát, mint Mozart, Bach és Beethoven. A gúnyolódás teljesen ártalmatlannak tűnt, amíg Johnny Rutten ki nem löttyintette az italát egy sarokba, és halkan el nem káromkodta magát. A picsába. Hogy mondta? kérdezte Grandi. Csak nem egy csúnya szót hallottam. Nem mondtam semmit, felelte ottan. De igen, nagyon is mondott. Ekkor megkapta a választ, amire várt. Azt mondtam, hogy a picsába, felelte ottan. Igazán? kérdezte Grandi. Te jó ég, nagyon megijesztett. Grandi ekkor egy másik vendéghez, Susi szúhoz Su fordult, és megkérdezte a lányt, nem találkozna-e vele a műsor után. Steve Jones, a Sex Pistols egyik tagja elröhögte magát, és vén faszkalapnak nevezte Grandit. A műsorvezető ekkor provokálni kezdte, hogy csak nyugodtan káromkodjon még, mire Jones azzal jött, hogy vén kurva pecér és hülye faszfej, amivel a műsor véget is ért. Másnap az angol sajtó újra a Sex Pistols tagjainak viselkedésétől volt felháborodva. Persze senki nem Bill Grandit kritizálta, amiért provokálta a fiúkat. Reggeli közben az egyik labban éppen azt olvastam, hogy valaki a műsor miatt undorolva belerúgott a tévékészülékébe. Ekkor megcsörrent a telefon. Még hét óra sem múlt, mégis fantasztikus fordulat történt, ugyanis az Emmy ügyvezető igazgatója hívott. – Be tudna jönni most azonnal az irodámba? – kérdezte. – Úgy hallom érdekelni a Sex Pistols átszerződtetése. Egyenesen az emi irodájába hajtottam, ahol Leslie Hill-en megállapodtunk, hogy az emi átadja a Sex Pistolsz a Virginnek, ha a banda menedzsere Malcolm McLaren is beleegyezik. Kezet ráztunk. Ekkor a szomszédos szobából bekísérték Malcolm McLarent. A Virgin felajánlotta, hogy átveszi a Sex Pistols, magyarázta Hill, aki alig volt képes leplezni megkönnyebbülését. Remek, nyújtotta felém a kezét McLaren, majd valamikor délután bemegyek az irodájukba. Nálam a találkozás első percében eldőlt, megbízom-e valakiben vagy sem. Ahogy elnéztem Malcolm McLarent a szűk fekete nadrágjában és a hegyes orrú csizmájában, felvetődött bennem, vajon mennyire lesz könnyű üzletet kötni vele. Aznap délután persze nem jött el a Vernon Yardi irodánkba, és másnap sem válaszolt a hívásaimra. Négy próbálkozás után feladtam, hiszen tudta, hol érhet el, ő viszont nem jelentkezett. 1977. márciusában McLaren a Sex Pistols leszerződtette az A&M kiadóhoz, az ünnepélyes aláírási ceremóniát pedig a Buckingham palota elé szervezték, ahol négy pánk a palota kapujánál üvöltve szítte a királyi családot. A banda amúgy négy rendes rácból állt, akiket Malcolm McLaren tüzelt fel. Eltűnődtem Malcolm meg hiszen tudtam, hogy egy hatalmas sikerre ítélt banda van nála, és aranybányát tart a markában ami könnyedén átformálhatná a virgin arculatát, és egy csapásra megszabadulnánk a ránk ragasztott hippi imástól. Az Emi gúnyosan, Erzkörti hippik néven emlegetett minket, miközben egyáltalán nem számított, hogy még csak nem is arra felé laktunk. Nekem pedig nagyon nem tetszett, hogy így emlegetnek minket, de a Gong és Michael Field ezt a képet alakította ki rólunk. A jogdíjakból továbbra is jelentős összegek folytak be. Mégis attól tartottam, hogy az újabb pánc zenekarok közül senki sem vesz minket komolyan, ha továbbra is csak hippi együttesekkel dolgozunk. Változtatnunk kellett. Méghozzá villám gyorsan, amire a Sex Pistols tökéletes jelölt lett volna. Minden együttes kockázatot jelent, nyilatkozta a sajtónak feltétlenül Derek Green, az AM ügyvezető igazgatója. De a Sex Pistols nem olyan rizikós, mint a többiek. A kiadó a szerződés aláírását hatalmas bulival ünnepelte. Mivel az éjendem nem volt más, mint egy rakás kapitalista, akik kizsákmányolják a bandákat, a Sex Pistols éppen úgy gyűlölte őket, mint a többit, vagy legalábbis ezt a látszatot keltették. Sid Vicious, a banda akkori basszusgitárosa a szerződés kötés után azonnal be is mutatkozott azzal, hogy bevonult Derek Green irodájába és részegen összehányta az íróasztalát. Amikor meghallottam ezt a sztorit, úgy döntöttem, teszek még egy utolsó próbát, és felhívtam Derek Green-t. Legnagyobb meglepetésemre azt mondta hajlandó felbontani az együttessel kötött szerződését. Akkor átveheti őket a Virgin? kérdeztem. Ha bírnak velük, nyugodtan felelte, mert nekünk nem megy. A Sex Pistols 75 ezer fontot kapott az a m től a szerződés felbontásakor, ami az Emi-től bezsepelt 50 ezres előleggel együtt 125 ezer font volt. Mindezt néhány káromkodásért, hányásért és egyetlen egy kis lemezért. A Pistols pedig újra kiadót keresett. Kezdtem csodálni Malcolm mclaren amiért amért ilyen mesterien szövi a szálakat. A Pistols ugyanis az egész országot megbotránkoztatta. A sorra alakuló punk zenekarok közül a Pistols volt a leghírhettebb, Ráadásul volt egy God Save the Queen című számuk, amelyről tudtam, hogy az angol királynő megkoronázásának 25. évfordulójára rendezett ünnepségére 1977. júliusában szeretnék kiadni. Vártam és figyeltem. Miközben tudtam, hogy Malcolm McLaren nem kedvel engem. Lenézett, amiért szerinte te üzletember hippi vagyok. Ám ahogy múltak a hetek és közeledett az évforduló napja, Egyetlen kiadó sem jelentkezett a The Sex szért. én pedig tudtam, hogy a Virgin talán az egyetlen, amely képes kiadni a kislemezüket. Nekünk nem voltak tiltakozó részvényeseink, sem anyacégünk, sem főnökeink, akik megfurhatták volna az üzletet. Malcolm McLaren végül 1977. május 12-én jött el hozzánk, és ezzel fordult a kocka. A Virgin 15 ezer font az együttes első albumának nagy britániai kiadási jogát, további ötven ezerért pedig a nemzetközieket is megvette. Tudjátok, mibe vágtatok bele? kérdezte tőlem McLaren. Én igen, feleltem. A kérdés inkább az, hogy te is? McLaren a szerződés aláírásától kezdve egyfolytában azon munkálkodott, hogy elmarjon minket a zenekartól. Mi pedig igyekezzünk minél hamarabb megszabadulni tőlük, de a legnagyobb megdöbbenésére minket semmi sem tántorított el. Kiadtuk a God Save the Queen-t, amit a BBC rádió azonnal betiltott, majd ezek után a slágerlisták második helyére kúszott. Az elsőt is elfoglalhatta volna, ha a Virgin vagy a HMV boltjait is figyelembe veszik a listák sorrendjének kialakításánál. Ezek a boltok ugyanis nagy mennyiséget adtak el a lemezből. 1977-ben a 25. évfordulón Malcolm McLaren a hajót és a Temzén elmentünk vele a parlament alsóházához. A rendőrség tudta, hogy valami készül, ezért a Westminster peer két motorcsónakkal a nyomunkba eredtek. A banda megvárta, amíg a parlament alsóházának vonaláig érnek, ott elővették hangszereiket, majd saját szövegükkel elénekelték az angol himnuszt. Isten óvda királynőt! És fasiszta kormányát, hülyét csinálnak belőled, egy potenciális hidrogénbombát. Isten óvda királynőt, ő nem is ember, nincs jövő Anglia álmában, nincs jövő, nincs jövő. A rendőrség közelebb jött a hajóhoz, és rájuk parancsoltak, hogy hagyják abba a zenélést. Ehhez viszont nem volt joguk, mert a Sét a hajónak az élő zenére engedélye volt. Eszembe jutott a Beatles egyik emlékezetes utolsó előtti koncertje, amikor az Apple Studio tetőteraszán játszottak, a rendőrség pedig kihúzta az erősítőiket a konnektorból. Ha azon a hajón akkor Frank Sinatra énekel, semmi gond nem lett volna, de így a rendőrség feljött a fedélzetre és visszairányított minket a partra, ahol letartóztatták Malcolm McLaren-t, mert ellenállt és azt üvöltözte, hogy fasiszta disznók. Azon a héten több mint százezer példányt adtunk el a God Save the Queen-ből, ami nyilvánvalóan a legmagasabb volt az eladott lemezek között. Miközben a Top of the Pops és a BBC azt állították, Ross Stewart az első helyen. A nótát letiltották a televízióból és a rádióból, ami a mi szempontunkból a lehető legjobban jött, mert minél jobban tiltották, mi annál többet adtunk el belőle. A Sex Pistols igazi fordulópontot jelentett számunkra, Segítségükkel a Virgin az őt megillető helyre került. Olyan kiadóvá váltunk, amelyik nem csak hatalmas hírverést tudott kelteni, hanem még egy pánk együttessel is képes volt megbirkózni. A zenekar országosan ismert lett, a sétáló utcák vásárlói, vidéki gazdák, a buszok utasai, de még a nagymamák is hallottak a szexpistoszról. És állítom, eszméletlen érdekes volt egy ilyen országos botrány közepén állni. Ahogyan Oscar White fogalmazott, egyetlen dolog rosszabb annál, ha beszélnek valakiről, mégpedig az, ha nem beszélnek róla. 1977-ben a királynő 25. évfordulójától eltekintve a The Sex Pistolsról jelent meg a legtöbb cikk, ami jelentős előnyökkel járt. Igaz, a megjelenések döntő többségének negatív vízhangja volt, de 15 évvel korábban a Rolling Stones-ról írtak ugyanilyen stílusban. 1977. novemberében a Virgin kiadta a Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols című nagylemezt, a borító pedig Jamie Reed brilliáns tervei alapján készült. A betűket krimibe illő módon újságcímekből vágták ki, mintha egy zsaroló vagy névtelen levél lenne. A Virgin üzletek kirakatában hatalmas sárga plakátokon hirdettük a lemezt, ami nem meglepő módon sokakat sértett. A nottingham üzletünk vezetőjét ugyanannak az 1889-es erkölcstelen reklámokról szóló törvény megsértése miatt tartóztatták le, amiért tíz évvel korábban engem is a student tanácsadó központban. Akkor az volt a gond, hogy nem betegeknek ajánlottunk segítséget a plakátokon. Felhívtam John Morty-mert az akkori jogi képviselőmet. Attól tartok újra ennek a reklámtörvénynek vagyunk az áldozatai, mondtam. A rendőrség szerint az egyik plakátunk sérti a közerkölcsöt. – És miért? – kérdezte. – Mi a bajuk vele? Le akarják szedetni a Sex Pistols hirdetését, és azzal fenyegetnek, betiltják az albumot, mert nem használhatjuk a bollog szót. A reklám szövege sérti a közerkölcsöt. Az ügyvéd azt javasolta, egy nyelvész professzortól kérjek tanácsot, aki pontosan megadja nekünk a vitatott szó értelmét. Mivel az eljárást a nottingham rendőrség kezdeményezte, a Nottingham University-t hívtam fel. Beszélhetnék egy nyelvész professzorral? kérdeztem. Kapcsolom önnek James Kinsley-t, válaszolta a recepciós. Elmagyaráztam neki a helyzetet. Tehát azt akarja mondani, hogy letartóztatták az üzletvezetőt, mert a bolt plakátján szerepelt egy szitok szó, kérdezte Kinsley professzor. Micsoda képtelenség! A bollog szó eredetileg a 18. században a papok gúj neve volt, és mivel a beszédeik tele voltak érthetetlen ostobasággal, a szóhoz egyre inkább a marhaság jelentés tapadt. Akkor most a kifejezés papot is és marhaságot is jelent, ismételtem meg nehogy félreértsek valamit. Pontosan felelte. Hajlandó lenne ezt a bíróságon is elmondani? kérdeztem. Természetesen tette hozzá. A bírósági tárgyalást nagyon élveztem. A rendőrség ügyésze ugyanis minden áron meg akarta nyerni ezt az országos fontosságú ügyet, ezért az üzletvezetőnknek kérdéseket tett fel. Ő pedig elismerte, valóban kitette a bolt kirakatában a Sex Pistolsz plakátot. A rendőrtiszt ekkor felidézte, hogy azért tartóztatta le, mert az sértő kifejezést tartalmazott. Arcán ekkor önelégült kifejezés jelent meg, amiből azt olvashattuk ki, Komoly szolgálatot teszek a közjónak, ezért jutalmat érdemlek. Nincs kérdésem, jelentette ki John Mortimer, amikor a bíró erre lehetőséget adott. A rendőr csalódottan ült le a helyére. A saját tanumat szólítom, szólalt meg Mortimer is felállt. James kingsley a Nottingham University nyelvész professzorát. Miközben a professzor elmagyarázta, hogy az ominózus bollox kifejezésnek egyáltalán semmi köze a herék szóhoz, mert eredetileg a papokat hívták így, és később átalakult a jelentése, John Mortimer hunyorgott, mint aki igyekszik megérteni, amit mond. Professzor úr, ezek szerint a plakátokra felírt lemez cím egyáltalán nem sérti a közerkölcsöt, mert teljesen más a jelentése, mint amit eddig gondoltunk. John Mortimer kis hatásszünetet tartott, hogy a jelenlévők is megemészthessék a hallottakat. Mert ez esetben nincs mit hozzátennem az ügyhöz, hiszen a vád nem állja meg a helyét. Az egyház pedig gondolom nem bánja, hogy a papi szó 18. századi jelentését használjuk. Ebben egyetértek, felelte Kinzli professzor. Az ügyész mégis tovább erősködött, és arról faggatta Kinzli professzort, hogy a papokat vajon tényleg nem bántja-e, hogy ilyen kontextusban használtuk a szót. Kinsley professzor ekkor előhúzta a tarsojában eddig tartogatott utolsó adót, és fölfette kemény, fehér gallérját. Kiderült, hogy a professzort néven Kinsley tiszteletesként is ismerik. Ennyi elég, csattant fel a bíró, és hátát kiegyenesítve magára öltötte tiszteletteljes bírói arcát, majd így szólt. Ejtem a vádat.